ال مغيب عن غير الله تعالى دي. حر القصر مخلوق نما عنفد المغيب كي كان علم الغيب يوجي يو الله ذي اسمى به وابصر نور تش عالم الغيب نديك او زحد پد صورت کی داغ نزیات وین التم سبب دا عذاب ونن دلتم سبب دا عذاب دکنا الت سبب دا عذاب سلور دلت سبب دا عذاب دنیا سره مینا محبت ګور دنیا سره مینا محبت غلط بادشاہ کو غلط سره دے دا سبب دی صورت کې چې وروغ دېر امور عمر تذکرې کیږي دېر اهم امور چې دانا چې دا یو صورت ته راغلی لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ذکر کړی د اول لساتونا یا زمریراتون کرازي اخری لساتونا هغه چې څوک محفوظ کیک دجال د فتنې نه واغ بچوین او دجال چې و لورغه محفوظي الله ول هغه حفاظت کی کړه په دې وجنه دا د لولي ولې دا د دې صورت څخه هغه چې فتنو تذکرہ د ک د دجال, محفوظ ده. ده ده ده دجال ده. فتنه محفوظ وي د فتنو تذکرہ اوزت واستیم ته اسنګ فتنه دې فتنو تذکرہ پکې څوک دا صورت لولي په فتنو له محفوظ وکنه دجال د بادشاہ فتنه دا د مال فتنه دا غلط مرګري فتنه دا ټولې فتنې دې کنه دې په ۲ نړیواله ټولټاکې چې دا صورت ولې او کده په خپل چن هغه قدمونک جوړکه او بیا دی کې خونې کوي لکه خونې کوي کوس نفي شرک ده پکې نفي شرک فی العالم تاسو وینئ نفي شرک فی العالم دې نو دا ویښه شروع کوي په ګټ منی لګی لته قرآن کله یو مسله راوخلی کنه هغه پیډه راوخلی نو ګټ منی ولګی ودا في شرك فعل لمكيف ودا شي کئی کنا دنیا کی داس او چل رہی لگا سی گورا دین دا ہلے ملغیب یواز دی ولنا دی صورت تم رب العزت طور بندے اغا گڑتا دے مشرکانو اغا دلائل رسیں گورا عالم الغیب یواز دی ول اللہ موجود النبی نه پویږي ولا تقول ان لشیئن نفائل ذلک غدا موسی علی السلام وی معنی چت وتشتاغ عالم الغیب نو اصحاب کف عالم الغیب نو وی چمګه لبسنا یومن او باذ یوم اولیاء علم الغیب دې لکه اصحاب کف موجودان نبی عالم الغیب نه دی ولا تقول ان لشیئن نفائل ذلک غدا ترشی یم بیا عالم الغیب دې موسی حاضر داک هم در دا خلق د کنا یا اولیا وی یا انبیا وی یا موجودو وی یا تیرشی وی نو اولیا نپوگی انبیا نپوگی موجودو منپوگی نو تیرشی و منپوگی گا کلا کلا نبی شای نی لوشا ابن السلام ناس تنوغتوم پتنشته جلا کوم زنا لاغلک دگورا یو توم پتنشته کنا زنه موجودنه به انده زنه تشریعنه به انده زنه تکویننه به انده زنه اولیاء دی نو ټول عالم الغیبی دی دا صورت د دینه لک نو باچا عالم الغیبی دی خپاتہانو ته پتنشته دل قرنن قانو کادو لایف کوونه قولک بد باچا ته پتنشته کانات د قانونس انا صاحب وقافۃ تختدل غرتلارد مغتب تنو وکنا دل, دل تغرت لیک خمر گری ته پتنشتم مصارع سلام سره خمر بد مرګری ته پتنشتم اگر باغ ولا یو تن خو بل بدو اگر بل د پتنو چې ما باغ په تباشینو خمرګری ته بد مرګری ته پتنشتام نبی ته پتنشتام بادشاہ ته پتنشتام نوخه بادشاہ ته پتنشتام او د بد بادشاہ ته پتنشتام عالم الغیب یوازې ولله دی نو ته چې واخلې نو ګټه ورسېږې نو پدې کې یو لین خو دغه چلې چې دنیا کې سوګ دې نه یا به اولیاوی یا به انبیایوی یا به هم خلقوی یا به بادشاہانوی یا به خ بادشاہانوی یا به بد بادشاہانوی یا به خر یا به بد مرګریوی دا صورت وګورم د ټولو کې د دې ټولو تذکرې شتاک د دې ټولو نه چې نه ټولو پټنوا څه وکيږي علمو الغیب یوازې والله یا تا ته بل دا چې تا ته خبره دا خاين شیخ بد څړینه وو تختاګر چې بادشاہ دی بد سړی نه او تختهګ چې با د نصاب کا تختیدل اب کاپو تختیدل که نه اوښ سړ سره یو اگر چې غریب دی وسپې نفسه کوم الذي دو نلب بهمل غاتې ولا شي وړه بد اگر چې با چا دی نو لري ته اگر چې غریب دی نو سره یو شان نفسه کا بد باانه او تختالک خوااب کاپ چې تختیدل ل کې او خپ اشان سرهطونو کار او قرنه سر خلق تعاون کرده اینونی بی قواتنا جال نه و بین امراد ما بد باشان وتختې تختیم خب آشاس را و تعاون که بد مرگیر ته و تعاون که که باغ ولا هغه چه انو بادو که نا اغا مال الله ډیر مال را کرده و دارنگی مال دولت را کرده و کاندل او سمرون فقال صاحبیه و یوحاوی روانا اکثر من کمالا و عز و نفرک تا بد مرگیر او غغور د دعوت کو کو وررک که نه کفر ته لدي خلق کم منطورابمه من سووا که جوله نو بد مګې ته به دعوت ورکي خو مګ سره کېږي نو اوسپ نفس کومان لدی دوه بهید غاتې ولا شي مګې سره ته کلک شي که نه غ به بد مرګری به تا پریشانه کېږ ګوره شیطانو ل کې دا د سلامې پاارشانه کو پهڅقا نم رې پلنایل مللا ک تیس چېدو او دا پاارشانهه که نه وی تاونه او خلانو بعد مرګره وکنه او خمرګرک هغه به سره حت لټی پیټه باغه ګرځدی ګور یو شان ابن نور موسل اسلام سره روان دی, دی. او پیټه پکولا ګرځدی او مرګتیا وسره کوي کار خو دی موسل اسلام مرګره وسره یوشا بن نون روان دی نو بعد مرګره وتا پریشان کوي او خمرګره وتا ترا حتر سي بعد بادشاہان چې کناغه خلکو ته دیوال وایي کنا صاحب کفته دیوال وو بعد بادشاہ و خلک غرونو ته خغه خلق مغرونو تولیږي تسنس وکي جيلونو تبو غور بد بادشاہ نو کار را ده او خو بادشاہ شل کېغه بد خلق ته دیوالو کې ګورا د بد بادشاہ سابقه ته دیوالو کې او دې خو بادشاہ یا جوج موجود په دیوالو کې نو خو بادشاہ وبد خلق بندي او بد بادشاہ هغه خلق بندي کنن خو خلک دې نو خو کارون لپاره سفر کوي لکه نو موسی السلام سفر وک نو خو دل قرنن سفر کړ دې نو خکار د او بد خلق هغه او بد کارون د بار سفر کوي لکه دا, دا باغ ولا شه بد کارون د پارا سفر کوکنه او دا مخکداموی دا ټول قبر په دې کې موجود دی ابي عالم الغيب او اوليا نه دي اصحاب کف او اوليا دي عالم الغيب نه دي موجود نبی عالم الغيب نه دي ولا تقولن ملي شيء نفعل ذلك غدا موسا حضرت عالم الغيب نه دي ان ابارزك سلام حضرت السلام وي دلته سلام دې کوم راغي خله خو مون ته سلامونه نه وي مون په ګټو لري دلته سلام علیکم راغی ابا موسی السلام تنه تاسو کې له قضې تاشان عمران نکرہ دا کار دیول او دا کار دیول دی او سلام السلام نه پېد ته حضرت کوم کارونه کول او ګوران عالم الغیب ته نه غا اولیاء هم نه دین, دین, دین او بادشاہ هم نه دین نبی هم نه دی ولا تقل ان لشین انی فایلون ذلک غدا او خو بادشاہ اغه عالم کادو لا يفقون قولا ذل قرنین راغی والاخیت انه خلق خبن مون نه پېد او بد با چا لیبون غب نه ده اسخاب کوف خوا کېخر کري او دته په تهشته لټې ل او په تن نه ل کې چې کومځ کې بیاکنې د فیتو ت ګه ده دا نه ده فیتو تګه ده پکې غې سا فتن نه ده د مال فیت نه ده د بد ملګې فتن نه ده د د شیطان فیت نه ده او د اولاات فیتنه دا تیک د که نه وکانه به اس لا ل فکان له غلامینیت تیمای نصر المدین و هم غلام فکان بواه مؤمنین فخرشنا ایری ما تو یانو و کفر اولاد فتنہ لکنا مور افلار انیکاندیک دا اولاد برا پاسی دوبہ گمران کی ود مال فتنہ سی شیتنہ ہر قسمہ فتنہ دی کنا پکے دا بادشاہ فتنہ گورہ صاحب بد مرگری فتنہ د باغ والا اند شیطان فتنہ دبول سلام د پارا دا اګه یو دوا مو را طار د پارم یاجوج ماجوج فتنه عمومي فتنه وکنه یاجوج ماجوج فتنو تذکرہ پکوم ډیر اډک به تا ته یو خاصره میلاوشه واسب النفس کمال الذين ګور موسی السلام حضرت السلام خو قاتلاړ زل قرنین هغه خ خلک هغه سره یو د شیټ کارون د پارا تاون وکا وی خه تاسو خه کارون تبارا سره وره ما خو کارون د بارا تاونو کاټ خ کار د بارا وکړه دا سکه کیږي سمشه برواني چه لن می صاد ایسه شي کیشتهي چه لن چه شي سموال پروانه دا تاون دی بل سره کله و سمشه روان کته اکل بروان شه سمه دیوال ارتاوید نو سم مطلب دی ته تاون کې بل سره دی تهونو کله و یوه شیزن رواني ته سمه عمل دیوال ارتاوید کونک فا این قضا فا اقاما فوجدان فيها جدارا يريدو این قضا فا اقاما نو کلب روان شئ سمئن دابل سرطاون دے او کلب سن شئ اغان روانایت نو دابل سرطاون دے او کشتاین اچین اغاک تختوخ کلخنا فخرقاها قالا خرقتها لتخرقها نو قالا خرقتها لتغرقانها لقد جیتا شاین امراء کله بچنه غسن شهرواني کله وروان شه سمک او د نورو هغه شه وکایټ غور سره وره یی ځانی حفاظت وکایټ شه وکایټ ځانی حفاظت وکایټ ها ځانی حفاظت ګورم د جان حفاظت وکایټ ګور ځان حفاظت عددی کې خ ډیره خسته طریقا له ځانی موجود ته دیوالو لگاو چدې دو ځانمنې لونو کې او دا ایماني خفاظت خفا... خفا... خفا... هم دې جا... یاجوج موجود بن کای ته مال او جان ته ایمان او ځان ته نقصان نه رسیږي کله و جان تا گی. کل با صرف چې نو مالي حفاظت و لکه دیوالې وو البته صرف مالی حفاظت ته او کله چې نو راته ځانې حفاظت لکه یاجوج موجود ته دیوالو او کله و صرف ایماني حفاظت وي چې دا بچي به مور خپل خراب کړي نو دلته دا بچي قتل صرف ایماني حفاظت لپاره دي او چ هغه د راتون کې وخت موج به تا ته خلاب کارېږي لکن راتون کې و هغه دک مالی فااضت لکه د کشت خ نهکهګوره ول خبری ش لکن نه جانې فات وه جانې فاازتتو کاه چلوکه دیوا یا جوود موجود ته حالات خلکو د دواات په ساعت کې که نه دمالې فااضت و دوالي و پهښزانې من او دارنې د ماې فااضتتو کاره راتون کې وخت نو کشت خلاب کړه نو مالیه حفاظت جانی حفاظت ایمان حفاظت او کنه د بچه قتل کا کني مور پلار و خراب ک فخشینا یرهقهما تویان وکفر هر قسمه شکنا تذکری او شلیک بیا کله چې دغه حفاظت لپاره هر څومره کار کیږي نو غلط خلق به ته ختمای کنه کوشش با کای چې ختم ک غره دا غلام غلطونو ختم ک او زل کرنین روان دی نوغلت خلک نو ختمې پلاه مندي نو موسا حاضر روان دی نوغلت کسان ختمې پلاه منې دغلط کسانې ختم کو دالهغللتتو نو دا ختم کو ی زل کرنین روان د پلاه منې چې څوک مقابل ته راې ش اوکوفرله د ختموي هلته قانون جوړی یا بیا بلج تځ ک دغه به کوی که نه د خو خلکو سره به تاون کوي ون کوي ګوره با سره تاون تاون نه خو خلخر به تاون کوئ اوبددو خلک نه مفرت کوي تختیبا سره نه دی نه بااس مبای بهکیوم راځي که نه کل بهدن دپاره بااس موی را ځي خواابې کاپل مننظره وکړه بااس مواس که نه دارنګې باغ وله یو بل سره مقابله وک باس مواس که نه مثال سلام او حاضری تللاان بل سرسلام کله بر استستاته وي کله به بعض م باستا باسه سره را ینو بیا بهمک لکه سابې کافو که کله مګری سره باس و سراجینو به بم کيله کغه باغ ولا کړدا کفت بالذي خلقك من تراب كله باس مباسبه ستا خلق سره راځي یو بل کزان فوکولو ده پانه له ک موسی حضرت کړدا کوي وکنا دا فلاري منی سفر سفر وکله دنیا ده پاري دغه باغ ولا کړدې کله ته علم دین ده پاري له ک موسی او کله جهان ده پاري له ک چې هغه زل قرنین کړدې یو ملک نه بل دي تروان ده دا کړدې نو دې کې تګوري کنا نو دا سیشن نشته چې هغه تذکره نو بیا مساله د توحید او قوا خسره اصل مضمون د نفي شرک فی العلم صحابه ساتوم پتنواو بد ساتون پتنوا نولی توم پتنوا و نبي توم پتنوا ابد مرګري توم پتنوا ادم علی سلام توم پتنوا شیطان ما دوک ک علم الغیب یوازې والله د دې صورت کې ودغه تذکری کوي او د فتنو ن دت صورت ته رکھ ته کله و د پاتې بادشاہ فتنه مخې شي کله د اولاد فتنه مخې ته شي کله د مال فتنه مخې ته شي کله و د مرګري فتنه مخې ته شي کله و خپل حب بجا دا موږ نوو یو اشاره تن و یو دا فتنه مخې ته شي د ټولو حل د پکې کنه د ټولو حل د پکې دا صورت زکه چې سغلولي نو د دجال فتنه او محفوظ کی کنه ولی ټولو فتنو تذکره د وکیم معصومیت اوسه دغه یو خبر مې کولا زه نیمه غړټې ده لګیو ها څنګه څنګه زين کراغله چې دا صورت سره لګه دا زکه خو هیله لږې پرځي څنګه څنګه زين کرااله چې دې صورت کیسې دي څنګه څه و خلاغې کنه ها ها خو څنګه موږ سره کیسه وکړو هغه کولا هغه چې یو عرب داسې روزانه و دوه رکعات نفل کولا شه وکړو اسوال وېڅکاو رب یاري نیاد دجال روزانه وېڅوال کو برکات موزبې کو وی بس رب یاري نیاد دجال ما ته دجال وخا یاته قبولس سوالو کو ما ته دجال وخا چې الله ودا دوره کاته پرې چې ما سو دجال نه دسه بلاده چا غا, غا غا هر نبی خپل قوم ته نه یول دی الوی فتنه کله چې زما آسمان پیدا شي دی او کله چې روان شي دجال نه غټه فتنه بل نشتا نو یالدا ما ته هیڅ دسه بلاده اما دغه قران حافظونه چې زموږه وومړي لیدل <سؤال> قران بوله له مقبول <سؤال> بشمته نه چې دا موږ نه واکول <سؤال> کول څو الله عالم څو موږ دم یو کړو هم وزد کوله قسم وکړو چې څو الله خو نه لیدو ځه هم حق حجاج بن یوسف ولاره تن یو سړی ناسو د دواګانی کولې ویشل کوي پندایونه دته توخه دانه دا وي تاسو وایې موږ الله داخک کی الله داخک کی ساره پوری ټیکنس لکه نه ما سره به علاج نشته دا سره څه علاج دی د دغدغه او غضب شي به ودړمن نکې لکه کسانې پوری د دانہ ټکمشوا به ما سره بهتري نه علاج وکې نو دې یا لوڅومرم اوس زه نه غوښتا کنه نو پاندې سمولې اسی همکه خودی ګپوري گد ويشتې اوس د فاتو لګې د حجاج کو به ما نه پریږې لکه سر جما قلم کې او اوس په جړا ان شاء الله ته پمینه تنو شو په روړو شو چې زه نه یو غوښتا نه غپړې دا سمشوا نو حجاج ورته وګورات ات الله سره څارکوزان تر دیوم کو تا سمو دعا غوښتنه او الله یو دعاو نیسته تجيب لكم اته دغه دعا قبلې کی ته غوښتنه کوله الله مخلصين له الدين دعا هغه پورا قبلې کې نو تاسو یو غیر یو استقضا کوي د قضیه کوي الله راکړي اقضیه کوي ما په خپل استرګو تک سړي جنازه الله واست ورکول چې ودوونی ستا دعا غو دان او دعونی استجيب لكم الله دعا دوا ویل ته دواو وکنه وی دوا نو ویل دوا منو خو چې دوا خوې کنه لکه دوا خوځن لستل خدانه دي په خبره مې کوله ها نو هغه چې ما اون قصو کسو چې مد دجال لیدل نه نینو دا دله کاتهونه پرې دم وی یوزل چې نو الله را ته خو د دجال خو په یبطرغه ولراغه ما زمړه سوره کافه بوللم هاولاتنولم هيرسلن اخریهاتنولم هيرسلن نور سوره قافزه حافظوم وي ا یو قاف جو آیات مال يرشد به مبلدن قران وي ما اغه الفاظ دا طارم مني دا انا الفاظ دکنه طارم مني واولت شیشټ ما یارت الحمد خویم کنه یا الحمد لله ویراشه شنو الحمد لله ویراشه یو ټکی د قران مال پجورانغه دمره hebat کا غراغه هر سمانه واولت چې مان ته سو یعنی الا نوم گډ ورشرک اس په طرح تنور راو نه لګا بیا چې هیڅ لمن وي اوس په ریځره پیغام لږ چې کله چې دا معاملت زیاده کم نو اوس په ریځره پیغام چې به اتساله تاسو کوي چې الله نبی دا ویل دي چې لويہ پټنا دا نو منه کړی چې لويہ پټنا ما ته خو په یو خه الله دې موږ دغه شر نه محفوظ او ساتي علاج دې دغه دې خا اوس یو بل خبر کوم که ویخی نو د چال مونږ نیوین نه دې صورت فائده مني اول لته نیت کړی وی طالب پر خود د دجال لیکنه چې کومه تا, تا فتنه راغل نه شه وی قیامت وی ماحول پر خود د قیامت گیدې وی ما پرې دا ما پرې شه وی قیامت راګی بیا قیامت وړاندې کوي ما له پر خود د او وکړه راته کنه راته طالب را تا. پر را خود د دجال نه مال فتنه دا اولاد فتنه دا مدارنه کباره او فتنه دا غټانه فتنه دا مرګورو فتنه دا درخزو فتنه دا اولاد فتنه طالب پر خود د دجال له دا صورت ول محفوظ بیتنه الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب دي نن دا مولانا حسینی رحمه الله الله دې زمونځه سازان او قبرونه منه هغه ډېر رحمتونه نازل کې هغه ترتی مطابق دي نن درې مېسا شروع شو اولیسا فاتحه نوخلانامه پوری دې مېسا انام نوخلان کاف پوری اولیسا ته خالقیت دې دې مې کې ربوبیت او دې کې چې نوغت رحمانیت نه شرک تل برکت برکاتونه دی الله پلاس کې دی رستوي تبارك الله دی تبارك الله دی تبارك الله دی برکاتونه خدای الله پلاس کې دی تب غیر کې غواړي کټبې ما تکې سار کې دی دا غلطه خبره الحمدلله الزی انزل الله اب دیل کتاب ټول عارفونه دی خدای ته ما غزاد لره دی تر هغه له ده قل بنده ونی کتاب حقانيت دی کتاب او دارنګ دی رسول الله عليه والجالله و جاء حص قسم کو غاله شک او شبا قيما او پوخ په بیان پوخ بیان ولا کلک بیان والا صلفار علی ان در با سن شدیده ملت انه چیر اور کړي د ازاب سخت طرفه دی غنه او زیر اور کا قسانو ته چیمان را ور دی عمل کینیک ان اللهم جران حسنا ما کسی نے کیا وعده میشبې پدې کې ویندر الذین اور اور کا قسانو ته قالوا اتخذ الله ولدا چوی یو ته ولدا الله ولدت چې کوم شرک او شرک الله ولادت ثابتې مالغم به مین ال منشدول بار پدې منسد ال له نه د دو مشران دپات کمورت کلی تن تخررج میاف هم غ د خبره دا چي د دو فتخذ دو وړو خولوونه چې تخه د الله والله دا باغو خبره خو معمولی دا اتخ الله الله دا لیکن ددی پله سراتغلتې که نه الله لهولتثابت الله له بی ثابت الله له به ایج ساابت د ټولې خبري شل که نه تخررج میفاه ک چېجزي د دو د وړو خللوونه یا پولونه الله کلی با نو دو منګر دا دروغخه فان باخ او شاید وجن توزان خپل علاثارهم د دویمن راډول پسې اې لم يؤمنو بهاتل حدیثا اسفا چې اې لم يؤمنو چې دی مان نرودي په دې قران باندې اسفا د وجې د غم نه د وجې د غم نه تزان وجني پریشان کای چر د دو دویمن نرودي ان جعل ما على الارض جنات الله لنا بلوهم اېهم احسن عملا یقینا په مختصم کدي زینت الله دولو سنگار دې د پاره کې لې نبلوه هما اېهم ځمایڅ کوم د دوه کوم یو د دوه نخست عمل کوي فستاه عمل ولا څوک ته وینا لا جا ایلو نما علیه سعید ان ذروا کوم زنیف وړاله دنیا دا زنی پرته دنیا دا زنی روانه دنیا دا دا دنیا چلیږي زنی پرونو پر مرونده وي زنی روانو غاړ ته ولاړه د بلنګونه دي زنی پرتا لا زیدا دون دي زنی اواکه دا زنی درایبون کی دا غزیب وزینت تلنا بلوایو مخت تلنا بلوه ميهم احسن و این نال جایلونا لیکن منگر زونکو معالی ها هر غصه چیدی پا مختص مکا ساییدن جو روزا میدان صفا داگ خوایا ساییدن جو روزا خوایا میدان جو روزا خوایا صفا سمطلب نبغر پاتیشی لا ترافیعی بجمولا امتاک نب دونجیوی نب دونجیوی نب دنجیوی ساییدن جو روزا میدان صفا خوایا ام حسیب تا استاد اخیال دے ان اصحاب کافی وررقیم یقیناً اصحاب کاف ورقیم ورقیم ولا کانو من آیاتنا آجبا وزموند دلائل دو توحیدنا دیر آجب خبرک دیر آجب دا نا دیر آجب بلک خبرش دیکنا خلق السماوات والارض آجب من خبرهم دا عزمہ کے اسمان پیدایش چیدیکنا دا دیر آجب دیک خبر دیک اصحاب کافنا یا لل راتل ستا ورا اسمان تا دا زیات عجيبه دي خبر دونه ته دې تا عجيبه وي اسمان زما ک پیدا استم دا ډېره عجيبه دي کدي تا عجيبه وي چې دوه ګور په غر کې دومره موده پاتشل دینه عجيبه خبره خبره ده چې تبر لک سات کې تل راغلې تل راغلې او دارنګې ته دې تا عجيبه وي تر کوم قران میلاو ده علم میلاو ده توحید میلاو سنت میلاو دا کو د دینل مرتبینه دا مرتبه خو ډیر اوچتاله ام حساب ته خیال کړنا صابل کاف کاف سه او رقیم سه ته وي ځینې مفسرین کاف غار ته غار ته چې نغه په غار کې او الغار الواسع فی الجبل غار کې واسع او کلاو غار کاف غار ته وې یا ځینې مفسرین وې چې او رقیم سه وي رکیم چانو هغه د یاغود هغه سپینونو یا چانو دیاغود دغه کلونو چې کومه کې کومه تنز دی دا غارو کنه نو د یا د هغه د کلینو د هغه تختای نه ددونه نمونه د دې او باغار منی شو یا خزانه کې پرتا واچتا سي کساله او په تننده لګیدل یا کله چې په تاولی ولګیدا بیا یو تختې ولکله شلا او د هغه په غارمنه ولګول شلا نو یا د غوسره اغه چې اغه د غوس دین او شریعت پکې چې اغه د ری د باچا دین پرې خاو او بل غړ تلو سم ټول خبرې ټیکتي چې کوم یو دا کین ټول نو ام محاسبتان نصا هغه غار ولا یا غ غر چپای کدا غار وک یا غ کلک تغیت نس دا غارو قانونینات نا ایذ ولکت تو کلچ فنی اصل کړه هغه نو جوانانو الکافه غار تک ولی کلچ آبادی کني پرې دې تا غار ته وزیک نه اسم صحیح خلق جنوم عقلی د جهاد نوم عقلی هغه په آباد کني شپاتې کده کنه دا غرونو غارونو کې ګرځي فقالوا ربنا داو صاحب نه دې نبی علی سلام تلو هغه ما غار کېو کنه درې ورځې د که شان ته سابقه په غار کېوم نو سکو یوتن دینمو اخلی خلق پاوا همواره کینو پری دې هغه غار تلار نو سره څو نشته دا ودي اولیاء او د انبیاء سنت فقالوا ربنا اتنا ملتهن کا رحما اے رب زمونږ اخرا کې مونتا ملتهن کا خپل طرف نه رحمتا رحمت څه مطلب کله کې مون خبر دې خبره منه اوس بادشاہ مقابله تولاډیو د خاصانه خبر نه دا وحی لنا من امرنا رشدات پیدا کې مون ته پاره پکار زمونږ کې اسانی سره راکی وحی لانا اسانی سره راک ریمونتا مین امرنا پرکار زمون کې رشد او کامیابی دې راسانی سره مون کامیاب کې مشقتون نراولیک همږ کار زم سر چې دغه روش تو ہدایت سره مون پات شو دین مون سو کوانړې فضل ربنا اله نو ټاپو ول مون د دو په وګونو منی تل کافې په غار کې سینې نه دادا ډېر کالونه پدبرد شمار سره دیر کالو نه چلته وکنه الله و یسم با اسناهم دا اجمال ذکر کوي به مونږ راپور تکړه لن عالمک شیخ مونږه کار کو دا خبره ایل حزبین کم یود دو ډلون نه دلی آپس کې دوډل اسلی کنه یو وی چې کم لبیسنا من، او با یو، دا دوډر څومره وخت کې کړه یو وی دومره وخت قبل وی دومره وخت احصالم لبسو امدا لینا علامه چې موږ قارکو اي الحزبين کوم یو د دو ډلو نه احصا زیاد شمار کوي لمالبسوک دا هغه مودې چې دو کوم ترکد هغه مودې چې دو کوم ترکد غار کې دا غې حساب څوک اخر کوي او شمار زیاد چا ته معلوم دی زیاد شمار کوي او سو سوک پدې من خبر دی لینا علامه چې موږ قارکو اي الحزبين کوم یو د دو ډلو نه احصا جاشمار کوویللی ما لهبی سو آماد د هغه چې دو درګ تیر ک دی په غار کیک نو پته تهونه لګې للی سومهګ تیر ک دی دی د نو اوس کفیل بیا نحنونه په سوالی که نه بهون بخمونږ باید نو پته مې خبر غو بالحق کې لپاره د ظار د خت ان نه اون فیاتون دا یسونو جوانو منو بیارهبی توی ماند را وړی پر به خپلمانې مفاصلین ل کېڅ دا قوم روانو میلی ت چې د کوفر رو شک میلو غورسو ددو اوې کې شرکاتو کفریااتو څخه کسان پډا ډشلل پډا ډشلل نو سره نور مرګي دوی وسل جواب تل خبره سره ګنده کړه چرتو بل ویته والی راغلي نو وېره مون راغلو چې خلکو عقل رابیر کړي زمو رب دې ربنا رب السماوات والارض اوې زم دل پر راغلم بل وی زمام کې دغه د څنګه عقل رپری خېرن ابو تان وبسې لګیاو او ورسونه کوو میله کوو هم موږ خپل دین پر إنهم فتاة نامن و دائسون و جوانان و جيمان راولا دو پر بقل مني وزدنا و مهداك و من زيادة دو تفاره هداية دو هداية من زيادة لكنا خق لكرل و ربطنا على قلوبههم و من مضبوطيات روشتا دو پزرون مني بعد الاطاعت نغيط ربط القلب و دا نعمت او و بعد الماصيات نغيط ختم القلب و دا نقمت تك معاصيات كوا كوا كوا زر ود تورشي دیتا ختم القلب و ختم الا ولا قلوبهم اداننګي تبعوا على قلوبهم اتيطات کئ دین ورست کلتیاراجي دیتا وي رب القلب ادان یامت و ربطنا على قلوبهم او مضبوطیاراوشت نموند د پذرونو معنی څخه با شته فضاولګه سکه سان می دی راغلی سچل له راو غړای مرایو غختل کنا جرايو غختل با شته تنه تپوسو کو یف قامو کله چودریدل د باشا مخکیک نو تاسو شنو ورته رب د څوک دی؟ جواب ده رب او رب سماوات سوال داو چې رب د دی؟ جواب ده رب او رب سماوات او الارض. دوم سوال داو کو چې دوم سوال داو کو چې دنه علاوه بل څوک لاشته کنه؟ جواب دا لن نو دو من دونه الهت هیر گذ من نبد من غاسوا دغه نه بل لا نه په دشرک نفي دشرک فی الدعاء مکی نفي دشرک فی الربوبیت الربو ربنا رب السماوات والارض اول سوال رب دسوک دی ربنا رب السماوات والارض بل لا اشتہ کنا لن ندع من دونه اله ق اوه کله چاته سچل کیگی چل دا کیگی لقد قلنا اذن شتتا کمن وای چبل لا اشتین دا من بو یو دغه وخت د درو خبره باطل خبره دا من کو کنا درم دا جو وابل ته لاسي چلبوشي چلبداوشي موږ بټ بیا دروغ او باطل خبره کړی سالوړم سوال صداستاس قوم چې دې دو لاګي دي بل ته لا وای محاوله قوم نتخذو من دوني الها دا زمون قوم د دو نیبل لسواد الله نن حقدارام د بندګي یشتې دینق نو دو منی تاسو منې کنه لولایاتون علیهم بسلکان ایم دابل <سؤال> سوال تاسو منې کنه به دلیل <سؤال> <سؤال> لاند د دو په شان د تاسو مو منه نه منو ولایات علیهم سلطان بین تاسو منه نه ته و من زغ غول منم یقوم ریواز کتوه کا شرک کا رسمونه کوي نو ته کا نو سره دلیل نشته زی ولیکم ولایات علیهم نه پیش کيده قوم په دې باندې دلیل واضح به دلیل وک کنا دا قوم به دلیل لگے اده نو تاسو به دلیل لگے شاهین دا څو کوم سوال فمن ظلم من افترا څوک دا ګرځانل دا غاچانا چې ټول کې پارلمان دروغ الله یو خبر نه ویلې دې ځانې کوي اوله مولت ورک شزایته اوسه سوچ کوي خپل قرآن توي چې لا پوکاي هغه توي تاسو غوور کوي اداغه مولت څول ورک هغه دغه موقع غنیمت وګڼله او تختدل او زه ته دل تموهم او کال چې پډډ شي تاسو واما دا غاچانا یابدونه چې عبادت کوو الله سوا الله نه تاسو وی او بل تفاوو الکافي په نه حاصل کوي غار ته جن سر لكم دیر فراخبرہ کہتا اس طرف بکم رب ساتھ سمی رحمت دی رحمت قلنا وجہیئ لكم ما صان بکتاب من امركم فقارتا سو کہ مرفقہ دیر پیدی قسان بدر کتاب ستا پردستا سو کار کہ مرفقہ دیر پیدن اسانتا برلی تا است خزی غار تلار سی الان غار کہ ہتنگی لیکن دو رب نو امید کنا قید برابر وا مفسرین لکی ددی وزیرانو ا دی غتان خلق اولاد دو سرا پیسے وی دلا سن منی دا لسماموري خلق نو زکه معمولی خلق دا خبره نشي کوله لك او مفسرین تاریخی واقع واقعا اکثر لیکي چې اسلام نرست زمانه کې راشويده سوک یوځه خي سوک بلځه خي سوک تنځه خي سوک یوځه خي سوک اردن خي تلته دا غار دي سوک تنځه خي الته دا لیکن نشان یاد دي چې سوک دنه تل ني شي تلته وطن ویژه تر کو ته طلومه عصا وقف غار کې دنه تل مې دغه نه لیک چې آتا دن نه په کتللی که نه نهدي او تاته سته ما ما ته پته ده نه ل لهه اله له تینو فراره له ملی ط وروبه هلته ت چې دننهکیې اوروبه درمللا او اپس په تختې ته ته د دننه په کلا و او پررا لاقیمه د غې روي او که تننج کې دغه مونږ لر نهې دللی خواته نیوتلی ځکه چې خواته خوتهې نه شي که نه غار کې دن نهدي دن شل. چه دنشلنه مفاصرین نکی لارکی و بیزوگر بیزوگر دا و داغ سپیه و اگاو سنمر گرشت سپیه داسی بار ناس چې خلق نو گوری لکه ویخ چی سپیه لکه چه اگا ویخی ادود و دید خواه وطرح شمسه بینیودتا زکن نور فرقی خراوی کنم مکمل نور لگیده لیم بدا خراوی گیم مکمل غایبی نور بدا خراوی گیم لگ در نور هوا دست اوا اووا سپوږمۍ کومه سیلای ملي لا کېدلې داون بدن لپاره ضروری ده نو کومه عوامنده ته سوري کې کینا لیکن دا عوامات منه هغه راضی چې کوم نور په لګیدلې بیاون فیدا ده لیکن دا سيزه کې چې نه د سپوږمۍ نه عوامات راضی نه د نور هغه عوامات راضی چې نور په لګیدلې نو دا به بدن لپاره مضر ده کنا تاسو جیلونو کې تې خانو کې د خلق پاتشي هغه بدن بیکار نه کې کنا ولی الته نه هغه وغان چې سپوږمۍ په لګیدلله نهغا ګگانې راغل چې ګرپې لګې د لیک دلتهخوا افګانې تللی را تللی لکن طرف طرفته نور ته را ته طرف ش سااک او وین به نوور دا تلا ته دا او ان کای یم کله او وختمه دی غار خوې نه بل طرفته تا ان کافیی او تجمین ختوو طرف کله به چې رااخو شي طرف نو دې لاړ او دا غبت او کله به چې ډبیده نو تقریو هم نو ډړبه کوله ددونات ته شمالی دا غرمه واغان را شپدي منو لغي خل بل غانه سکرته شو چې د دې غانه واغان را شپولغي ات په شپراشي یا د دون نور نبچي خي طرف ته او ګسر طرف ته او هم فيه فجوه منه او دوه پاکولا ویسه د غار ک پراتو بعد د سرګن پراتو دال ک مینات الله دا نه خوده طاقت او قوت ک الله رب عزت نه دا دا دي وقاریږي هم حسبتان صاحب الکافي ورقی منات عجبا د دین نور ما جبا جبا خبرې دي کتاب بر تل راغلي سمه که اسنان پیدائش ته تا تل چر نو غد توحید او سنت او کتاب ده دا ودین جاتا جی ودی کنه مڽ اللہ او علماء ته غسوخ ته الله غت ہدایت ور کینو ته پیدایت موله ده سوخ بلا ن کنو فلن ته له ول یم ورشدا به نو میا غد پار دوست لار خودن که اخله بار به نو مکن و تحسبه ما اقا ظا او خلق بکای ته ددو بار کی ای قا ظه به وخو وهم ووللی اوړی را وړیستر کې داسې دي چېبار نه سړی ګوري چې بد داویخلی او حقیقتېغ ووددي په نوقلې به اوه او نوقلې دا تل یین و دا ته شمات اړ راړو مومونږ دوخې طرفته اوکس طرفته چې دن خراب نهچلی مسلسل چې دری سو نه حالاسه درې سو کاله در پراتین ب سا کېږي که نه اړی راډیلهره ببلتقل به هم پیدا دو بااستون جرای بل ووس غړون ک سنګلو خپل لارابل و په درشل دغار اگر په درشنی باندې غار کې ناشته ښه 10 ته ترکیب سره الله او ماوسات الله تعلیهم که خارشه دوت د لولته منهم او د دونا فرار لولته واپس پ کیو ته منهم د دونا فراره پتیخ تمنه ولا مولئ تم منهم روباک او ټک پشه د دونا پروب یوه به یریګ تامن به یره راشی غار کې دنه هبت بایزنه 10 کله کډنګې کډنګې کندی دی کې دا دوګور نه پاتلا شي واپس وتاکتي ډنګ ډنګ ده توي ريګي ډنګ کمر ده په پتراشي دا غار داسې دی چې د نن سو کینې شي کنا رو بده وکذالک ما اسناهم سين الله او ما ودکړو نو دا سه ما پاسو نو ما باسناهم ما راپور تکړل دا سابقف سو کال پس نه لپاس درې سو کال تیرشل صل پارل يتسالو بینهم يوبلن تبوسي قال قائل منهم يو قبل لبستم مر درنگ, درنگ ت تاسو پهديغار ک قالو غويله بسنا يوم او بعض وم در ترک پهغار کې يوم منرز پووره او بعض وم رون نما ده که بل ررج نپوره قالو غوي ربكم مع ماله رب سا خب غ مدیه چې تاسو پهديغار کې ترک ده نقاله قائل منهم شو قالوا جم ده عقل جم در ور شل قال بیا جم ده عقل جم دريك نووشل مو رستو راځي مفسرین وای داودی کنه اتم د دوس په دې هغه اشارات د قران معلوماتي کې ربکمعل ومالبستم فما سوق نو شلوکای دا خبره پری ده ته دمر ابو دا شهدا او ته مرشدا پولیسان ته ګوري حالات ته ګورئ نو ډیره موږ کاريږي ابار حالات ته ګوري وئره لغنداف نو پریشان دي کنه څنګه چللټ کریستن شي کوله نو فیصله پر خدا ربکمعل ومالبستم حالات دوه جنا فیصلهونه کړه خو با سولېګه حدا کوم یو کس خپل وی ورق کوم په اروپا خپل من هادي چې دا دایله المدینه خار تک خار تولېګه خان یو کسولېګه ډیر مزه والی دوه غه یره کېدنه چېغه زمانه ده رنګغه زمانه خو اسنه ده درې سوه قالې ترشې دي درې پیړې ترشې دي کلهابات بدل شي دي نو دو دوه یره کېدی کدی ډیر کسان لاړ شو بار خلق وو په تن لاړ شي اخار ته د لاراتشي ځکه خار کې پتن لګي باندو تدنځي کولی باندو کې خلک سوک څوک لري کوم راغل لیک هلته چن کسان یو بل پیژنې کنا او خار، اې کو ګن کله نښتان راځي څوک ته پتن شوکلی دي نو خار کې پتن لګي خار تلاړشي باندي دکان تدنځي خل نن زور ایوات کا طا پامن او دې ګوري کوم یو د پاکستان په اعتبار روان سره موافقت خلیا ته کوم برس نو دراو د ریټوس ته خوراک دغنه ور د نه له پاسه 300 کال دی به پاک خوراک غمتی دي اته وسارون خورېلماس پکې نو خورې دي ما خام ته سي شي راغ نو عملي دي هغه شوم دا کس خاط ته درې مدا کار شته لامل دي پکې نظر د غیر اولاد هلال له حرام دی سود خیرات دی کې سود دعوت دی او درې سو کال زمانات اسلام او بیا غې نه پس ګوري نه بیاوم پس مرداره حلاليږي لیکن هغه سابې کافو کنه درې سو پس هم دی طلب کهی فلیاتی کم بی رزقی منو و یا طلب طفل اطلور اطلو کهی اطلو نرمی کهی و یا طلب طفل بیعون شراکی چیر چار دنو کهی اطلور اطلو کهی اطلو دیر خیال ساتی که و لا اشرن نبی کم اخدا آو خبر دیشی پتاس من یا کس دی صورت که اخدا اخدا هم دیر دیکنم دیر دل وراشی اخدا فباسو اخدا کم و بیور پسوی راشی و لا اشرن نبی کم احدا فلو غلا تستفت منهم احدا نرست بیا امراشی ولا اشرکو فی حتمیه احدا دعو بار بار رازی احدا احدا لفظم نو دل تا امراغ ایک ولا اشرن نبیكم احدا ولی انهم یذروا علیکم خبرل خبرشل پتاسمان انو یرجموکم تاسمان پگٹو لی او یعیدو کم فی ملتهم لی ابو آپس کی تاسو اخپل جنتا ولن تفلحو زنبادا کامیب بنشداغو اخس کلا نو که دا ل کا سر لی الله وای څنګه ما او د کړی څنګه ما پاسول نو دغه رنګې خلک م پې خبر ک دوغ تلارړ که مفیرین لې بازارتهلاټ خل سی ته پیس او چوکتتللو حالات بدل دیاشنا ملک پیک د یاره داغ مل خوونه دیغاعلاقه خوونه دهغا کلیونه اوس ګوره یو شل کاله سړیدي العلاقې بررام تهنی راغلیغا راشي هغه وارپار به ختای چې دا سرکونه خو نو داسې دا او ټلی خووي دا بازارونه خونوته شل کاره پس یوځ تهظان کوه نظام دغاخې بدللي که نه دو خو دری کاه پس راغ د د ملک نظام بدل دی د ګورې ګورې ځ او په دوکان بهې وغې پیسې والله ورک هغه ورته خلق پ خبر کو دوسهې ول جا ت تف والله نهبي کو خ ل س الله وواړی اغه ک که نو خلکې بې خبر کرد د خزانه مندلک خبر دا خبري دغه طري يوه خبره خامخاله د دوه کې يا تا پټه خزانه مندلک زکه دی. من دا د دې سوا کال مکني پټه خزانه مندلک موږ زال سره شریک کړي مړکوي دي يا تا بادشاه خزانهونه ډاکا چلنا دمن خزانه کې پیسې پرتی هغه منته ډاکا کړم اوس موږ دې نه پوری دو د پزور دان خلاص ک خلق او بسیط ته الته چور رسید مرګري چانو د خوراک پته مدي د څنګه ورسید الله ټولو ټول به وډکل خلک د اسطاتون لګیدل څنګه چلې ها دومره دا چې ډېر لټون شو شن... به واسه یو تختې ولیکلک چې زمونږ د ملک د کسان د رخصې دا وې اسطاتون لګیدل بیا تل کې خدا چې کې خدا نو خلک وی داسې تذکرې مو دا اورې د وخت چې سکه کسان جوندي رخصې لګیدل بیا تحقیق کو د پیسو میسون تاریخ معلوم ک هته لګیدل دا, دا, دا کس کسان دی. ځینې مباشرین لیکي دغه وخت ډوډا لوی یو قیامت نه منکره بل قیامت نه یو قیامت نشته به وشته ترڅو دا راپاسېدل چای چې چشته ناول لپاره دلیل شکنه الله رب لیث تو یو کذال کاسن علیهم دا خلق مونږ په دوه خبر کړي عالم صفات علیه نوعد الله يخف ذکر نوعد الله حقلا وان صات لا ریب فی یقین القامت چې راتلو کې غشت نشته ایزتنا ذونا بین نو امرهم کله چې دوی جګړه کوله یو بل سره بیا نه هم په کورانه اخپله کې امره هم په کار دی غوکین چې اوڅوککوو دیز نه بو د قرو نوله کو او که دغ ځای کې بندکو فقالو نوی هم بنیانکس نو فقالو دو جوړ کوئ په دو آبادی ی آباددي ته ق کې پرږ د غ کې پرږدا برلاان دیز نه دلیل نسی که نه غمب جوړ کوئ لی کاې ګمبو هغه دغه مشرل کافر جوړ کړی که نهتونوم بیا بیا خو جوړه کل نه کهته دغه فقالالو نوی یا ماشینې دغه ومنسوخته نبی علیه السلام نه کړدا چې هغه د قبرستان باندې قبرونه باندې هغه چیلونه گومبتونه دغه موږ جماعتونه مو جوړه وي قالوا ابن علیهم بنيانا ربهم اعلم بهم رب خو په دغه حالاتونه ولی داو په نظمونه دا ټیک نو دا ول جوړې کنا قال الذين غلبوا الامرهم و بیا کسانو غلبوا الامرهم چې ضرورو ضرور خپل پرایا کې راي دوه قسم راغلې جویدا چلکو بلېدا چلکو کم ضرور کنا اغو الان اتخذرن علیه همه الصداق عام گنبت مجنون من بدلتا جماعت جوڑو جماعت اغو اغشه پی جوڑو کنا افتحول گیرم قسمه قسم نیزاکانوی جو پا کدا وچه قیامت اشتی او کنشتی او زن داوی جو اغشه ناگا مجوسیانوی دا زمان پر ملتی نو نصارا ویزا زمان په ملت یا باس باد الموت که اختراف رو چاوی اشتی ځای ويشته چا غی نشتاب دا پروتوکول د دومره مودا پس کسان الله پروتوکول شي نو قیامت کوم پروتوکول شي کنه تاسو کسانو څو یعقولون زیرا چې دا خلق په وای ثلاثت درې کسانو او رابعهم قلبهم سلورم د غوس په او یقولون ذنبوای خمسه تن پنج دې سادسهم قلبهم څو کوم د غوس په او ها رجمن بالغیب دا چې نه دی بلا دلیلہ شتلنا دی دا ړون د لا غرګې رون بلغ خبرې بله دلیله و یقولو ننظر د چې وي دو سابتون وی وس نو هم کلل به هم تم د دوسپ دی دو دی پسې رجم بلغب ن شته خو رببي حالله هم بیاته الله خپ تو رب زما خپ دی په عت د دو ې ولی نه هم و معلوم د که نه قاله قالو من هم یو قالو دو نو اقل د جمع درې دي نو دو و ندل ته هم الله قلت وته ربي رب ما اعلم بعدد و خپو د دو پشمار منه ما اعلم من قليل نه مالم د دو عدد الله قليل مگر لګو تا حضرت نباس رضي الله تعالی اوه انا من القليل قليل كه زوم ما ته وي له مشتهي چا غو کسانو ولا تقولن لشيء او او فلا تمار فيه او باسم مکون دیو بارک الله میرا انظاهره مگر با سرسری تفصيليته څنګه چلو بس څنګه چالو شو دا څنګه چالو نه تفصيلي باس هغه مکوای مگر سرسری باس کوای الا میرا انظاهرک ولا تستفيهم منهم احداک پس مکوا داغو بار کی دونه د یو تنه حدا حدا بار بار, بار برضی کنم تفصيلي حالات ته معلوم ندی چې معلوم ندی نو ته څنګه کئ چون تنه تپوس کئ علا چې ته معلومی کنه دا حالات ته معلوم ندی رب يعلم بعدته چا تشمار نه د معلوم محلات پس معلوم شي ولا تقول ان لشيء علم الغيب يواز يا ولاده ولي اصل وقافتا اقل مد نو معلومه دي خلقو تانو داغو غار نو معلوم تفصيل ما مخویل اشاره کوم دي خلقو تا دي غلطو خلقو تا داغو غار نو معلوم اغوت اغو تا اغو نو معلوم تو سور دي چوي ديك اوست نف دي علم الغيب هغه موجوده نه بي نه ولا تقول مو اي شي مبارک نه فایلون دالک غدا ته دا کوم سبق تقوسو چې د روح مبارک زل قرنین مبارک اصحاب کف مبارک وګور هغه درې سو کاله هغه ژوند یو سره کارنامه ولشته کنه قرنین دا یو سر نبل سر ته ګرځي چې ست طاقت قوت خوښته کنه خ علیه حد کنه جوابونه کی کنه ولا تقل ان مو اي شي مبارک چې دا وکوم زسبا الا ان الله مگر هغه چې او غړي الله و اذكر ربك اذا نسيت ا خپل اذا نسیت چکل تعالی يرشو دغه څه مطلب دی یو مطلب دا وذكر ربك اذا خپل ان شاء الله سره کر چتا ان شاء الله يرشي او کله یاد څو نو یو دم وای کر الله یا وذكر ربك یاد کر خپل پ توبه استغفار سره تسبیح سره کله چتا ان شاء الله يرشي یا وذكر ربك اذا کله چتا نه يرشي کرا حکم در رب شي نو دا صوم سوم وقت که ربک ادا نسیتا و قولو و آیا امید ده او بخیماتا رب زمان زیاد نیزده خبر کارا خبر د خبر د صحابقا فنک و هدایت کولو که خلقوطا قلتو و آیا اصا امید ده این یا دینی چو بخیماتا رب زمان لی اقرا و من هذا زیاد نیزده خبر حضرت یا سابقہ فنه رشدہ پیدبار ته هدایت خلق ته دین دیر خبر الله را یا دوی مطلب قلت و امید ده ان یه هديني تراب کی جواب دا سوال ستاسو لئ اقرا من هدا رشاد د نيز دې دی اغه مدینات کوم ماته تاسو خدای خاصه ماته ویلو چې تربر د زدرته و مات نو اقرا من هدا رشاد یا یو شیطان روکش هغه لپاره ان شاء الله ان الله دله درکه اكملاون نشکنه دا وایم امید ما ترپد ما لاقرم نه دا دير فیدو ولا من ها دار شدا دغه دا روکشي مشنه پېدوار د فیدو کې دغه الله ما دغه را کی دغه نه ولا شه ولا بي سوفي کافيهم او درنګ تیر کړو دو Augustus, وراء وراء وراء شنين学, دریک. او ګور یومانه او باز یوم د کنه او نو پیدا عالم الغیب یو یوازي ولنا درنګ تیر کړه دو پدا وغار کې سلاسمیاتن سنینات ګریک سوکانه وځادو تسا او زیات کپه نه هکالت غلی دک یو کال کې لسرې جاتی کېنا قمری صاحب سره دا شمسی صاحب خو لو چلیږي قمری صاحب هغه جاتی کې لسرې دغه په بارځیک نو دریو کالو کې یو میاشتو دریو کالو کې هغه یو میاشته شو دغه په به ومخه تازه نو دوه شپغو کالو کې دوه میاشتې شلې نه کالو کې هغه چې کالو کې هغه درې جوړیږي نو درې کالو کې هغه نه کالو جوړشل سل کاله تیر شي نو به دمه نه درې کال اضافه راځي چې 200 کال تیر شي نو شپږ کال او درې سو کال تیر شو نو نهه شو شپږ کال پسې هغه اضافه اغلم نو د کال کې یو پسې هغه درې کال درې سو نو یو سل کال کې د درې کال اضافه نو در سا او کالو کې د نه کالو اضافه راغلله خو اللهاعله و بمالله بڅوک طورور ته الله خپږې پاه مدی من چې دو کومکرن پ کرد د لو غی په ساتې رد نهفی د شرک نفی د علمې غیبان غیرله اطالله ابصر او اسم ډیر خلی دیر کې کتون کې له هم ما له هم من دو نمي ی ن شه دو لپه سرېوا دغه نهڅوک دو دوست بلکېون کېټ ولهیشرکو في خمي یاخ ده شیریکه په حق محکل کې حدا یو کس بلته محدارای کنا ولا تستطیعهم منو حدا ولا یشرک فی حکم لشریکه په حق محکل کې وکاس وطلما او شی لیکک بیان کاږي ته توحیکی کې مې رب من کتاب ربک ادی کتاب د رف سانا شروع ویلو کنا الانزل علی کتاب الکتاب دا بیان د دی د کنا لا مبدل للکلمات نيشتره بدلون کې د قران کلمات د غلراف کلمات په قران ولن تجد من دغه ابې باندې نوم می سیوا دا غنه ملت حدا زید پنی وسبر نفس کمالتین یا دون ربهم بالغداه ولا شی ماته سویلو حق اسان کې غریبانا نی غوس رکلکشا بد خو با سین نو نو تختا دلتا غراغه وسبر نسکا خلک کزان ا کسانو سره یا دون ربهم بالغداه ولا شی چه بلی رب خپل بالغداه ولا شی په صباح ټیم کې بیګا ټیم کې انیار وخت وریدونه وجهوک غاری رات زمنته داغه والله تا دواتقان هم وا د نوړسترک ستا یغونه توریدو ځینهتل حاتهدون غواړ ته جن د دنیا دو سره ځان کلت کاک دنیا د وج قلل مګې مپې د دنداه مرګې دنداره دندار مګري ستا تا دنیا د وج پر خود ولا تو تیی منه خلل نهقل به ووادکرې نه مګرت دغه چا چې غااف ل د هغهه د ځ هو روان د خواشپې وقع ناموف وپک او اده کار دغه حد نه تجاوز کان امره فرقا هغه په روانه دا خبره منه دنیا دی وجنا او دنیا دار دی وجنا خپل واحد دوست او خمر ګره ونه پردي ولی دا وکانه امره فرقا د دا بیکاره کار دی چې خمر ګره دی پر خود مال دی وجنا او کل الحق من ربك اتو حق طرف رب انسان له فمن شاء جاء خوف یومنه ایمانګراو دې پدې وومن شافل یت ورچاخ وخین انکار دو کې ان هداین او سبیل ایم ما شاکرم او ما کفورا دکنا ان تدنا لظالمین نار یقینا تارک د مجرمانو د پار اور احاط بهم جرب کی دولرام سورات قه دوالو نه داغه یواز اور نه دې بیان کین نو د اور بلی کی د بت نو تختین نا چار چار پیر نه داغه چار دیواری دا چار دیواری دا غین وسنګ برشي وان یستغیسو اكو دو التفریادو کله پارا دوو چته کیسلو ته کیسلو یو راسه قبول کړي شي بما ان فدا سو بو کل مهله چې پښاندو لیکړي تان بي دي ولیکړي تاما تام يا چا نغا وېخ د تیلو چې انتهائي ګرم وېخ یا زني او زوي ناوونه د جهنميانو رسقا بما ان سديت مخکې ذکر شو یش ویلو جو ترتای ومخونه کالای کې ووبه ورتوا چا جام کې د مخته نږدې کې دا مخ به ت شي داغ وې وه هغه کته ارتغ شي د جا کې لکهته نورېته وو ته په ډړه ته پخه شي ارت شي که نه دا دا غې د مخ د مخمې پخې شي بیا دا, دا لخې ارت شي بیا به سره د د وخو کې دومره ګرمې و د د بیا به مسېوللی د د زورت ته که نهاب بد د سکل دا سات مور فاتبد دی د د غستو بد د د غستو وکل حق ده حق دا ده کنه دې نه ځان بچا بچ دې پیدا غستون یګر نه کسان چې مان راو د عمل کې د شریعت مطابق نوځي کو من اجر دا چاته کیسته عمل کې دا کسان دله پر جنتون ده مشو دي به کولان دي نه غیر نه لرونه حلونه په کالې بوا چولې شد ته پاین کې مینا صاحب را د بنگړو نه اساور جو بنگړي دې هغه یو سي دلته وخوته وي دا ساوري چې خوغه نه لګمکې زمانه کې یو کډای به دونه د لاکو کې وو وخې وی هغه غټ سم پیړو پلنګ بوداسي او یو غن و کټو د زنانه بوداسي څنګه له تداسي کې به وی چورلو هغه بیا نه ارتاوی د غټ بنگړي به دوله سونتا وخی بن زه بن د سونه ویل بسونه هغه څنګه دی واسیا بن جامې خزرن تک شني بن سند سندواړو رخم وست برک او د غټ ریم خو ریخمو او متکئین فی حق تکاب ی پریکال ارائک فپاننگرو منی نیم ثواب او خستہ بدلہ داد جنت وحسنت او خستہ زید فی دیا غستو ول دتا باغونا میلاوشل دتا میزار کپڑے میلاوشل دتا خستہ کالی میلاوشل دتا خستہ زید ناستی میلاوشل متکئین فی عال ارائک بد مرگره تاو فبد اڑی کنا بر خومر هو مرګورو سره کلکشه دلته چا نه د برد مرګري تذکره بد مرګري دعوت ورکا تفصیل مونږ ویټ دا چې مزمت ته دنیا ذکر کوي کنه ادره او جو سره وذر بالله مثلا الحیات مثلا الرجلین بیان کدو ته مثال دغه دوه کسانو اللهله ح ماجن تیې رکړ مونږ یوکس د دو ته دو باغونه مینانااب داس انګرو وخافف نهما چار چاپیره را تاړی مونږ د دواړو باغونه بیاخلین کجرې وجه الله به نه هم مازهره او ما ب پیدا کړ نور فصلونه باغو چار چاپره کجرې لږې للی مضک به نور فصللوغا نوغلی کیلتلجن نتیې دا دو باغونو تتو کولهه چې ورکو ماغې فصل موسم موسم کے واقع فصل ورکو ولم تزلم من شیائس کما بینکو پایک من دا رات راولو کہ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین انی کنت بن ظالم ربنا ظلمنا انفسنا نم ظلمک و ظلم گناہ تو ظلم شرک تو نا ظلم کلہ کمی تو و کنا ولم منو من شیائ فصل کہ و کمی کما نکاو وفجرنا خلالهما نهارات و لیل و بامبد ندی کہ نہڑونا و کان له سمارود عدد نور معلوموخ دډ مالداره سړی باغونه هم دی غلی هم دی نور معلوونه نق د سړهو چې ور سر ده فقاله د سااحې بیا م کې شو بیا خپل غریب مې ته یخوااغ کوو وه یحا او دغ سر خبرې پرغول جواب ورته ورکو که نه جواب ورته ورکو خبرې ورتهاپس کوولي یا وه یحا یاخی خبر پرغوللی ورته یا فه رپې یا جوابې ورته ان سی ورتا ناق سره منک معلوم او عزنفاراک ززیاتن تا منک د تا نه پیداوار نمال سره او عزنفاران ډیر زاراور پیداوار د ډلی سره خاصره معلوم نشته استا دلم نشтам اتوای چې زماد دین نو سره مالی شته نه د سره دلی شته نو پس خرشلی واد دخل جنته او دنشه د خپل دی باغ تام او ظالم لنفسه اته زیاته کونکو ځانه خپل سره شکر نه کوخه کفر وک د و نو زما خدای یقین نه ده انت ویدا هذه يا بادات داو تباشي انت ویدا چهلاق کوشي تبا هذه داباونه ا بادايش زما خدای یقین نه کیږي چې دا باغ په تباشي و ما از نصایطک از ګمان کوما ربك او که زو واپس کړه شموله منها منقل وقت به موموم منها غره دي نه منقل وقت زيد گرديدوك زه او قراره کنا یر خسته ځ ما بیا میلا قال له او صاحب نو بد دعوت دعات ورکئ که نه دغه اوت من نه قبلی دغه تهوي زما مال ډیر دی زما ډه ډیره دا دی نه نهمو تا سر کېږي اخپله خبر ورته کوې قال لو صاحب هوک خ مرگې ورته ووي ی حامرو اوله جواب بر کوه کهپ ت ب انکار یاتی کار کو غزات نه خلک کمین تو راابین چې تیی پیدا کړی د خاور نه بیا د نو نه بیا سری ته نه جوکړه دی سمه سبات ګله بیا پربررکی ته سړی تا سړې هغه جوړ کړې ترپاسي دغه خلاف کړ ما دقیق لیکن ز چې ما زو يم هو والله اغه الله دې ربي ربما ولا شرك بربي حدا شریک نه جوړوم پرب خپل سره یو کس بلته ما خدارا غی کړم ولولا ولنا اذ دخلت جنتك کله چې دنشتي طباغه خپلتا تا داول نیوې خپلتا تا ویله ماشاء الله لا قوت الا بالله نشه طاقت قوت ما یو والله ما شاء الله ویلې څه چې کیږي په عالم کې ناغه کیږي چې الله بالله امداد مګر الله طرفنا ان ترني دیو سغت خونې کوي کنه ان ترني کوم ما غینی اناقل اقلنا من کاذ کم من کا دتانک مالن په باد مال سره وو ولدان په باد ګوري ما ته چې ما ته زمو مال نشته اولاد نشته نو دیمنه دوکان شې غوړې په اسره ربي ايو ته نه من جنتک امید دا چې رب زم ما راک ما تا خور د ساده باغنه و يرسل علیه حسبانا ا را خلاص کې په دیمنه سجه حسبانا کانی توفان غټې بنا سمای د برانا اتوس فی سعیدن ذلقا شي سبا لا سعیدن دا میدان ذلقا خوایا ته دیمنه مسی ما تا ګوري څمال لیست اولاد نشته دان تا چې مال دې اولاد دې توفان ختم او هم آو غورن توفان راشي دا ودل ختم کیخه او یوس بهما او غورن دا اوګردي او په د دې غورن غوچی ډونګي فلن تسته یالو طلبہ ته پټی کې نوسبه نلری ته د دې وبو د طلبو ښاره کولم طلبان د دې اگر طلب کول او د ښاره کول او چې دوباره خپل باغ پیابات کې مته سم نشو دې مرګيري ورته دې تا و تو ورکه دې الله و یوهیک به سمری هيك غورا غیر کړو اصوها ش سوالا یقلب کفیه چ مردلیک مردلیک خپل لاسونه یقلب کفیه لاسونه مردل, مردل, مردل وختو لا کیوی کنا اکه مو کو بیا بل لاسونه مرډیک د ګورما مال د ټوله لاړه ثم را جدان دونه پدې مونې له کولې او ما غو ټول ختم الله علا ما فقفيا هغه چې خرڅ کډو پدې کې و يا خادثن على عروسيا نغارتا او پروتو په چتنو خپل مونې وي ويقول اد چغي ولي يا ليتني هيار مان ده مشرک بربيا حدا چې شرک نو جوړ کړې ما خپل <سؤال> سره یو کست يا بارمانو نه کښه و سول شرک کيم ولم تقل لو فياتن نو د دې لپاره سډالا ين سرونه چې د دې امداد کډوي مين دون الله سوا د الله تعالی ینسرونو ودته د ډلونو نوچرا پاسې دلې ند ده خپل طاقت تر پاسې دلې یو کله یو تم سړي د تکلیف ورسې نو غا خپل طاقت نو را پاسي خپل طاقت هم نشته او کله چې نو غبل ته بل خو د ډل نشته کنا خپل طاقت هم نو نو د نه دلا و ولم تکلو زما ډله دکن دا او عز نفر زما ډله جاته غفیتونه غډ د سرښلا ینسرونو چې دیمدا د کړه سیوا د الله ناما کانه نو په بدلا غستون کې او نا کل ولایات لله الحق پتا سي وخت هغه خه قاره شو چې واه اختيار یوه دي دیغه ولاده ال ولایتو واه اختيار لله خاص الله لرد حق ذات دې دانه چې توې چې ما ازن نو انت بيدها سي ودا دا زما مالونه وتر تبه نشخات الله په توی را وستان تبه بس کنه نشوچ کولې پتا ته تعالی الله مال را کړ دې یا الله حق په قياده کا کنه دا چې الله می یہ دنا بل مثال دفانات دنیا وذر بلا اللهم صل الحیات الدنيا وخیر هنالك الولات هو خیر ثوابا اغه ډیر بهتر ده په دې بار پک بدلی سره وخیر نو کو ډیر اخ بهتر ده په دې بار د انجام سره ان الله رب العزت کوم اجر ثواب ورکې کنا اغه ډیر بهتر دي تعویض غاړه کینو خلک وذر بلا اللهم صل الحیات الدنيا کې بل مثال ذکر کئ د ګورا بران باران شي کتن غاغا نشي ته کشنی شي بیا پ توفان را شي زره 00ره زر شي نو تک ګوره برهرو را که جو راغیته حرکت کش یو ځل په مړ شي نو ز 00ه به شي نام مریشان بنی لکه دا غایگانېدي دی من توفان راغی دا ملک تک شن اوس ملک ش شي بیا لګروتوه منې کې خلک به واخې بياخه در کې بیا به دا ره شي بیا به پټو ته را شي اضل بلو مسله حاتی دنیا بیایان د ژون دنیا کم پشان د عندل ناو چې موږ را ورو وینې سمایه د برنا فقط لته بهي نمات الارض نو غني راوخي چې پاګې سره کایا غني فاسبا حشيمان به شې سواله زر ذره زر قذره الرياح چې اګل راوغانې دا شینکی او گاوت څنګه شتل دا وچو نزر ذره سره څنګه شتل بیا نام او نشان ختم شه شا دغه شان ته ګرځي را ګرځکنه بیا وختم شه نو قبر ته ولاړ شه نو نام او نشان مدي ختم شي وقان الله ولا كل شيء مقتدره الله په هر منه قدرت والا المال والبنون مال اولاد چې د زینت و الحیات الدنيا دا زیبو زینت د ژوند د دنیا ماته سویل کنا فتنو کله چې فتنو تذکره ونه یو پکې ما دو کنا ول باقيات الصالحات هغه باقی پاتې کې دون کې نیک اعمال ته مال اولاد کې لګي دا وخپات شي نیک اعمال خير هند رب کا ډیر غره دی پني زراستا ثوابن په ابتدار د بدله سره او خير اعمال ډیر غره په ابتدار سره تا نیک عمل کړې دا وتا ته سار مخیل راشی تجیدوه عند اللہ احتا مال اولاد که قل جون لگو لگو تباشو و یو اب آغا رزمانی نسیر الجبالا چراوان مکون داغلونا و وتل الارض وی نبات از مکا بارز تنداغا و حشر راغون بکو دا ټول مخلوق فلم نقادر من ام اخدا و پریبا ندومنگ دادون یو کس دا ټول مخلوق بامو راغون کو یو کس باهم بپاتنی دلتا هم اخدا و رزو علی ربی کسفان و پیش بکرشی پ کوبه ویله شوړ طلقت جئتمونا فقیسرا راغله تاسو ماتا کما خلقناکم شمانا لقد جئتمونا فقیسرا راغله تاسو ماتا تشتور کما خلقناکم لکه څنګه پیدا کړی ماتا سو اول مره وږیزل بل ځانتم بلکې تاسو خیال داو الا نجعل لكم موعدا څه مخمو یوځی کې ویلو کنه ځان دروغته وای کافر کلک قافل تذکرہ شروع یو زمرا شینو دغه کذب اشاره درم بلکې تاسو د روغ ومنه داوی چلن نجل لکم موعدا ی رګز مونږ نه د مقرر کړه تاس تاسو حلاکت یا دوباره ځند پاره وخت مقرر ال لن نجل لکم ی رګز نه د مقرر کړه مونږ تاسو د پاره تاسو دوباره ځند پاره یا حلاکت دپاره وخت مقرر مو مقرر کړه د خاط واوزل کتاب او کیبه خو دشی عملما فطر المجرمین وینه با مجرمان مشفقین یری دن کې مم ما فیه چا ملما مخ مخ لکنا مجرمان بره پیګ وک ولا غو سم کار کړنه دکنه د الله مخالفت د پیغمبر مخالفت د قران مخالفت د دی دین مخالفت عمل لمه خود دینه ډکه دا دو وین عمل لمر اغلک غدخه پر دا غو زما د جرمونو نه ډکه مم ما فیه مشفقین کې مم ما فیه اشر په عمل لمه کې دی کتاب کې دی و یقولون وای وا یایلتنا مان ماعادل کتاب سوچ ل زمون د مې للا له یو غ صغیره تون والله کمی را نی وړوې شی پرخ دی غټنی وړوې معامله پریخې غټ وړو کې ګاندې غ لاات مګ ټولې را ګیر کدي دی چې ګورې ګورې ګوري نور نې ورې او پهکیوم ل ک مخکې خلکو جنک نه را تلله د هر سو سنګهلیکل ککیږي دا ټک په څنګه را شي د ټوخ به سنګه را شي د حرکت په څنګه را شي او هر سااس نه کړه ته موبایل نسل دی دوستستان خبری هم په کې کېږي په چېسه کار کې غوم کېږي پر شاری کوې غوم کېږيته کوېغا ډیګوري هر سری پ کې که نه نو اللهسه مګرولې را ګر کرددي جددو بیاب وومیک ما میلو اغ چې دو کوم کارونونهکر د حاضله مخامخ وله یزلی مرب به کاه ده اوس زل نک ستا رب هده په یو قسمې دلته بیا راغئ می نو دلته اوملله ل مرب کاه دهغلت تا پرشانه کې که وَيَخْلُقُونَ الْمَلَائِكَةَ سِيدُوکَلَچې منګا فرشتو ته سیدو وکړنه تاټول سیدو کرمګری بلی سو نکړاو دې دي جناتونه دانه ته فرشتونه کان مېنل جن دې خلکوې کان فرشتونه نه نه فرشتونه نه دې کان مېنل جن صفق فوسق عن امر ربيه ملانتي ولې شه دې و جن شه چ وو فوسقت عن امر ربيه هو ته حکم درا بخپلنه حکم در قبول نافرمانی وکړه حکم در قبول افادت ترخيزونه غا غنیتاسو ده وزريته اولاد د اولیان دوستان وین دنیا زمانا مددکاران هم لكم ما دو ده ذريه ته فرشته حضوریت نشته کنه ده قبيله ده انه يراكم وهو قبيله ده تاسوینه ده ده قبيله نو فرشته او قبيله نشته ده ده قبيله ده فرشته اولاد نشته ده ده اولاد ده وزريته اوليا من دونهم لكم ما دو دوسرے دوستانه اړیکات ساتي خلک نه دي تاسو دشمن دي دشمن نو خلق لري ګرځي کنه به اصل ظالمین بدلا بد دي ظالمانو د پاره د شیطان په مقابله د الله کې الله خپل خې دي غړې راغل دا دوله پاره بد شکنه ما شتم خلق السماوات ولا والارض ولا خلق انفسهم ما شتهم الله وايي ندي حاضر کړي ما دا مخلوق په وخت پیداشت اسمانونو د نظم کې کې نه مې ته مشوره غستله ولا خلق او نهچ دا یو بل <سؤال> ماجر کرد دیک دانه چې یو پیدا کات تم تودرې کوو د دا بل پیدا کوم کمله پهې ک مشه را کو سره تاونوکان نه زمکې ولمون پیدا کول ناسوان سمان ول نو تاون نه د غستې سمان والما پیدا کو اسمک یون لم تا نه دغست د یابونو پیدا کوون نو چوبی ول نو تاون نه دغستې دسانان ما پیدا کوو نو فریتوو جنناتونه ارسته جنات په پداکو لنساننا انسان په پداکو نه حیواناتنا حیوانات په پداکو لندرمندګانو نه یي چانه ما تااون نه د اغشتخام خام خلقان او خلقان خلق او نه چر په وخت پیدائش ته نوسترند دوکه وا ما كنت متخذ المذل لنعذدك انې هم زه نیون کې بیلاره لاله واګن بیلاره خلق اگر اغو نه تااون حاصل کړه نو څه مطلب کوم پلاره غي نه تااون حاصلې نه نه دا مطلب نه دی دا دا داقید اتفاقی دے احترازین دے یا بل قرد دلتا کنتا دے نو بے ایس اشکال نرازی وما کنتا نیتا متخد المزلین آدودا بے لارو لرام معاونین نیون کے سم خلک اصطا مرگیری دی لیکن بے ابو بکر دے عمر دے صحابہ دے داستا مرگیری دی لیکن اغوبائی بن رکاب دے ابو جہل دے عطبہ دے شیوہ دے وما کنتا متخد المزلین آدودا وقی رات دی ویوم این اقولو رضې یا پل چول بهله ال نه دوول شوړکه یا اوازو کوی زما شریکانو ته ل نه ظامتونم دلته بیا ظامتونم راغی که نه ما شریکان جوړ کړی و پهته هم نودو وي فلم يستجیب لهوم د قبلتی به د پااره ووجال لاابنو هم موقع را ولومون دو ک حالاک حالاقت پره شي دو بچ کې نو د ضرورت پر پوون کې که نهورل مجرمونونه او وینيبا مجرمانو وډ لاره فزن نو دو دوبدا یقین راشي انو مواقع ها یقینن د جې پروتون کې د پایې کې ولا میګي دوه انها مصرفا بې بنوم زید بل زید داغې نوډې د لوک غوا بلغهړې تل اوړې د لوک س زید دو بنوم میکنه انها دا ورنا مصرفا زید اوړې د لو بلخاتک ولکه صرفنا علو بیا تش نو ور رنيش بچکې دې وس ګره ماده له قران را کړه د پته من اعمال وکړه په بچ پشته کنا والا قصره په یاد القرآن یک او تا کې سره قسم قسم طریقو سره بیان کړي په قران کې لپاره د خلقو هر قسمه بیان وکړ او کان الانسان اکثر شین جدلام د انسان زیاتره هر څه په جګړه کې لوی جګړمار دی دي حیوانات او الله نه انکار نه کړي دارنګي چې نو غورو نو فوټو د الله نه انکار نه کړي ادا انسان را پاسي چې الله سره مقابله کوي اما <سؤال> مننا سر نه دی منهکرې خلکولاه ددي خبرې نه چمان در وړیجااوو ده کله چې را شي دو تهدایت جاو دا ای تفیور به و چې بخنو غواړي د خپله منګر دې خبرې الا ان تا هم سنت طلو <سؤال> ولېنا وات ی هموم لاذا به کو ولا داچیک چې راولک ته په دو منې تری طرقې د لومبانو یا را شي من عذاب مخامخ او خاوشان داعذاونه را شي مخامخ سر د ګانې غواړي اومان نورسلل مرسلی نی لګومنګ پیغمبران مگر دې لپاره چې زیر اور کې یاور کې او یجاد دې ولذین کفارو او باس او باسکي کافر پناره وو بل باطل په باطل مونکي فورو شرک دې ته حذو به الحقات چې اوننه په سره حق حق نه نول غاډی خاک بلغه آیاتونه چي دي او كتب باطل روان دي غره حق ته نو اتخذو نیول دی دو زمغه آیاتونه وما هر غسو انذرو چې دوته پیار اور کوله کېږي حذوا ټوکي سوکه ورته بایدیان کوو د غ سرخنده کوي ټوکې کو الله ووامن اصلله موې منز کې د ربي څوک د غرض ظالم دغ چاه چرته نستتوکړی چې پایتونو دره بهخل په اورو ځانه نو دی د هغې نه مخخواړی یا معقد د مت چې مخکېېګل د د لاسو ان نهجان لاله قوب هم یقیون ګزول د منږ د دو پهزونو منقی نتن پرې ی د پوو د آ نه یوور نهخورران لګل چې چېدانان غوککهه بل انا نظر منه پردہ لگی دا نا بعد الاسرار وفي ان ضمنهم وقرا ادو په غوګونو کی درونواله دی بوج دی توین ته تو مل الهدى کته دو بل هدايت طرف تا قران طرف تا فليه ته دو تهير گزي دات قبلي اذا ابد اس کلام دا وخت کی اس بما كسبوا القوم نسيدوا لارق فسوابد انا كارونه شودو كل دين والعجل لهم العذاب ضرب اور کي دوت سزا حالان کي دي الله قانون دان دي بل لهم موعد بلک دول پار وقت مقرر دي لا يجدو من لن يجدو بيمنه من دونه شب مكدغنا سوا دغنا موعدك بل زيد پناي دانا چ عذاب و كون فوري وقت لا شي نا بل لهم موعد بلک دو لپاره له هم دو دپاره مو دون دی لن ی جو دو من نووممي من دو داغینا چېوا داغینا زید غې او زید د تختیک دا دو لپاره مقرر دی که نه په تکلقررات دغه کلی والله دی حالک هم چې ما حاللا کل کله چې د وخت مقر مقررشي لیکل اوومې نهجل اس میسان ل معزلممورو زلم نه انلهې ما ل مقرر مع دی دا مقر کړلومونږ د یغو د حالاقت تپاره وخت مقررک دغه شاندي د دو د حالاقات وخت مقرر دی که پهغ وخت داې کېږي کاله مصاله تهغ بوا هغه ده او لیا نه پېږې لکهاسابق کا مجو نه پېږي لکه نه بیا السلام او دارنګې پیر شو هم بیا نه پو منغاب نهدي ه مثال سلام او فسیین لکې چې د بایان کوو اکثر دا, دا ل او بیان کې او تنته نچا تاسو کو ډېر ښه بیان دیو که سکتان زیاد پوښتا د مینا ولی کتاب د سره ادا رنگه اول العظم پیغمبرانو کې دیو نبوت د سره د زاهد نبي په وخت کې غټ عليمي کنا نو الله لد خبره پسند نشوا لیکن دینه خبره پسند نشوا ورتوی تا نه غټ عالم شته په مجمل بحرین کې ال طلارشه سفر وکا دین یو بل خبر مفسرین لیکي اغه د اسمت تم بیاو سره زیات مناسب د زیاته خدات چې ورځن دغه شانتو الله سره سوالوله کول او ډیر خبری پکې کړې یو دا خبرو کړا چې ما نه زیات پوه شو کشته الله تاسو باندې مخلوق کې ما نه زیات سو پوهسته الله وي او به زګه سره ملاقات کول غواړم الله وي لاړ شئ دا خبره کړم دا زیاته مناسب دا و قال موسی کله چې الله اورته ويشته او فلان کې زی کې نه خېسنه نخه دا, دا سفر تاسو سفر او دا مصر د موسی سلام کله شي او مجمع البحرین دغه ټنجه ولشی او دوله درهونه چې وځی کیږي دا, کی. دا شي نو دا کوم اسکرم د دریو کالو پیاده لار دریو کالو کو ډیر مشکل سره رسیږي دومره وګ سفر دی کما مجمع البحرین دغه شي ټنجه ولا قاله موساک دومره وګ سفرې وککن مګې ځان سره وغسته که نه دا طریقه اوږو سفر منځینو مګې واخلاک قاله موساه کله چې مثاله سسلام کنی فاتغو مګری یلی ته مګ را خپل زمانه کې د بیا په غمبرو یشااب ن نوون لا بره خو غیشه به م روان خته ابلوغه مجموعال وبحین تر دی چې اوسم زیای د جمع کدو دو د ریګونو ته او ام زی او همزی خوکوه یا به میشه روانیم ما بالاغاه پههار چې او رسې د م زید جمع کې دوه دو دره دو بونو تاسو اخو ته تا همه نخسلت میدان سره واخلی کوم زید کې د ټوپو کغ ودنګل د ټوکړې نه دغړ تاسو زید دوه ایر کنسیا اخو ته همه دوه ایر ک یو ته پوسونک بل ال نوې فتخذ السبيلو فی البحر سره وا غارونه روان روان یو زید کې دما وکړه موسی السلام آرام کئ بل مرګره سره ناشته امي چې نغټ ټوکړې تو، نو دې پرې دې آرام کی وروسته ما د دې خیار سړي نه خاله ولی خوب نو باسم او وروسته خبره یې را شو فتحه خدا سبي له په بحر سراواک جوړ اکره د لار په بحر په دريا کې سورا سراباد په شکل باندې مخکمه ویلو کنه دوزل دريا ویخ من نور دللی لګیدللې جوزل دا مہی چکل لار جوړ اکره اول مصالحه سلام چې لخت را پرې خو او دريا کې و چې لارې جوړې شوې ما جا وزا قالت دين دنا وخت له دوه قال <سؤال> اللي فتاه بي اكل مرغريتا اتنا غدا انا راوله نو تاغه پچين زمونغا ناشته زمونغا علاقه لقينا من سفرنا اضان صباح تا کي سره ورسي دمونته د دې سفرنا سړي والي ولې مخکي لاړ کنه به مطلب سفر چی به مقصد اساس ته کیږي قال ها رايت خبر ور خبر شاید وای نه ل <سؤال> سخرته کله چې مون پني حاصل کړل لپاره د آرام یو ګټه تا پاینه نسیت الحوت انمایر کماي فمان سانیور نیر کړي مالا را کله شیطانو مگر شیطان کله دیسره انسان پریشان کیږي او پریشان تر شیطان خوشال کیږي زکات هغه ته نسبت انز کوره وو چې دا هغه تذکرہ وکما و طبغله سبیل له او جوړه کړ دریاف کې الله را خپل په دریاب کې عجب او تعجب کوم دې تعجب کول مل مړ میا څنګه ژوندیش بیا وبه هغه اول سره یوځکیږي دا یو سورنګ جوړشه وسال سلام ورته ویقال دا لکه ما كنا نو دا غزوت کې کومه تلاش کو فرته دا دواړه واپس روان شو لالا ساريما دا نه چا ته قاریږي وای او ټکې پریشاني جوړه کی بس خبره وشله چې مال غیر شو باندې دا صورت غزر وک نو کوم چې خلک شریف خلک هغه وزر قبول کنه واپس روان کل دا نه چې دومره سفر مونږ نک اوکا وخت دیواله نویہ ته ستو سلام راويشته وی او ست ته تاسو نه انبیاء ته خبر او اسلاماله يرسو ٹھیک ته خبر خدم فرد ته دا واپس روان اسلامه آثار هیما په نقشه قدم له قدمونو خپل قصصا واپس تلن کی غلط قصصا کسي کول نه دي واپس تلن دوباره په عقلاره منی او کسي ته قصزه کوي کنه دا مخنه شان ته دو دوباره کیږي کی کنه فواجنام تم من عبادنا بنم د دو, دو. بنده یو زمین عبادنا زمو د بندگانونه اتیناوه رحمتا مین عندنا څور کله مونږ دته رحمت من عند اقل طرفنا وعلمناهم ملذنا علما اڤو وركلا من دتامل لدنا اقل طرفنا علما خاصو الله رب العزت ماده تو اوركلا کنا داڑال تملاولشل ملذنا علما موسی سلام تونداز پتنو گور مے خو درياب کلاڑ زمون تک قزیدن مخ کے سلز عالم الغيب جواجه ولک ما گت دا پتن لگی چنگ خپل مقصد واپس راغل یو بنده التبه موند الله وی دا زمون د بندکانو نیو بندا او ته ولاګی د اعلانو معبود نو وعلمناهم الذین علما مو وتر علم ورکړاله عالم الغیب نو عالم الغیب نو حاجه تروان نو مشکل کوشان نو قال له موسی بیوت موسی علی السلام هل تعلم انت تعلمني مما علمت ترشته مفسرین لیکي موسی علی السلام واپس راغې نو دچې نو کپڑا ځان من एक्चुअली وانا موسا السلام په سلام وی او د وسر پور تک ان بیار دک سلام دلته سلام علیکم راغ دلته او خلق مونږ په ګټو لیلکا سلام علیکم راغ شو موسا موسی کوم موسی موسی د بن اسرایل غو نه پجن د کنا فجر السلام اول الله علم ورکړو لیکن ددا چې موسی السلام یو نه پجن د تفوس کئته نال عالم الغیب یوازې والله موسی السلام ته په تنو غو مخ دی اوس مثاره سلامه مته سو حالت ته وکان تولیې مما اودیم ته روتااک از ستا تعادشن په دی خبر منې چېته تو تعلیم را کې ما ته میما د هغنا اویم تااک چې تا ت کوم خدلی شي دیرشته د هدایت او د خیر خبرې ز تا سره ګرز تا سره باما ما تهسه خیر خبرې وښي دی معلومه دا شلاک چې خیر دپاره اوږ د سفر وکه لکه دا دریو کالو تقریبا سخر جوړي که می <مسر> سر شي او تننجشي نو درې کاله سفر جوړیږي خیر دپاره اوګ سفر و کاه کا سره ګرچ کتاب دی تا سره ګرچ او لیکن بلې ک تا او ټکې د خیر کاري کې نو حاصل کا مثاره سلام ګوره تواتتو سره دی اولو لازمې غمانو کې دی لیکن بیا روان د خیر ل ټول نه ته نځې خیرلهټولوله تاته اوځ کې خیر معلوم چې هلته نځې مثال سلام روان دیما اویمته رته نو حیدر السلام مرتبي انك لن تستطيع ما يصور يقينن هیڅ ځوبس نه لری ته ما سره د څور کولک ما سره ته پاتګې نه شکنه وكيف تصبر على ما لم توحد به قبره ا څه څنګه به صبر وکې خو خبرونه چې نشه خاتنه نه دا کوي ته پاغه مخبل کې ته دا هغه په تنش معلومات وشته ته په هغه سره صبر وکې ځکه نبی دې اوڅه مرتبه ولده ظاهر به مونکر او حدیث کومدار جي من رام انکو مون کرن فل <سؤال> يغير بي جي فيلم ستي نو نبي دے چوي ني ظاهرن شر ظاهر ته ګوري ظاهر کدا کار ټک نه دي نو غب اعتراض کئ مخامخه کوي کنه تام سړي کينو نبي مخامخه کوي زور ته ستجدون ان شاء الله صابرک غب مون ممه مالر ان شاء الله کو قولي الله تعالى صابرک اګه صبر کون ک زو پدي خبر مون ټینګ مخلف مخا ولا اسلك امرام او نفرانی به نه کوم تااس هم راستا په کار کوې چې ته خصه خبره کي د هغې سر نافرمانی به نه کوم ما ځان سره ټلکټ چې ستا زه حاصل کوم کاې تمې فلا تسل نان شوین دی نه معلومه دا داخلله چې ته د بل چا هم حاصله نو دغې ایت به منی هغه تا ته چې کوم شرای یک دیغ به منې دانه چې ته اخپل شرایط پلاغو کوئ مدررسې تلاړ شیک مدسی کوم قانون د طرریقه دغ به منې کوم ځ هم حاصلی د ترتی طرریخهغ به منې نو اوس د خپل شرای تږ د فینې توتهې که تک ما سره ملګری کېږي نو فلاتهسلنیانشيین ماه به د سی شي تپوس نه کوي حته اوښ د سکه من ذ که ترد پورې چې بایان کوم تا ته من د هغېناذیکه سر خبره ما تاته چې کوم خبره وکړه ټیک ته ما کوم خبره نکه تو بلکل غلی زه چې س کومته به بیا سرنو وایئ نو مخک رواندي کشت اغه سورای کړه علکه اغه قتل ک او بلې غانه دیوالې سم که موسی علی سلام دا ډېر ورو خبرو کړه نو نور بن اسلام سره د مازه وخت نږدې شي